Surja El Kef Mekka se 110 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshir plotit. Çdo lavd dhe falënderim i përket Allahut, i cili i shpalli robit të vet Muhammedit një libër të dlir nga çdo shtrembërim. Një libër të drejt, për të paralajmëruar nëpërmjet tij dënim të ashpër për jobesimtarët dhe për të dhënë lajmin e mirë besimtarve, të cilët bëjnë vepra të mira, se përta do të ket një shpërblim të bukur, xheneti, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Si dhe për të paralajmëruar ata që thonë Allahu ka një bir. Ata nuk kanë kurrë fardh dinië për këtë as etrit e tyre sa fjalë rënd është ajo që del nga goja e tyre ata flasin vetëm gënjeshtra amosval do të vrasësh veten nga pikëllimi nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë kuran çdo gjë që gjendet në tokë ne e kemi bërë stoli për të për të provuar se kush prej tyre punon më mirë dhe ne Do ta bëjmë të shkretë gjithçka që gjendet në të. Vall, a mendon ti se banoret e shpellës dhe rakimit ishin një çudi nga mrekullitë tona? Kur disa dialmosha u strehuan në shpellë dhe than: "O Zoti i yn, na jep mëshirë nga ana jote dhe përgatit na për sihllje të drejtë." Ne u mbyllëm veshët atyre, duke i lënë të flinin në shpellë për shumë vjet. Pas taj, i ngritëm për të marrë vesh se cilin nga të dyja grupet do të avlerëson të më mirë sa ko kishin qenë të strehuar. Ne po të tregojmë ty historinë e tyre si pas së vërtetës. Ata ishin djelmosha që besonin në Zotin e tyre dhe ne i forcuam në rrugën e drejtë. Ne i forcuam zemrat e tyre kur ungritën e thanë. Zotin yën është zoti i qijeve dhe i tokës Ne nuk do t'i lutemi as një zoti tjetër përveç ti Sepse atëher do të thoshim një gënjeshtër të madhe Ky populli yn ka zgjedhur në vend të ti i zotat të tjerë Ndonë se ata nuk usjelin do t'as një provë të qartë E kush është keqë bërës mëj madhë se a i që trilon gënjeshtra për Allahun Kur ju ti lini ata dhe gjithçka që adhurojnë në vend të Allahut, gjeni strehë në shpellë. Zoti juaj do t'ju mbulojë me mëshirën e Tij dhe do t'ju përgatisë mënyrën nga e cila do të keni dobi. Ti, o Muhammed, do ta kishe parë diellin kur lindte, se sianohej nga e djatha e shpellës së tyre, dhe kur perëndonte, ata i linte në anën e majt. Ndërkohë që ata gendeshin në mesin e saj. Kjo është nga shenjat e Allahut. Sa për atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, pikërisht ai është i udhëzuar. E sa për atë që ai e lënë në humbie, ti me siguri nuk do të mund të gjesh mbrojtës që ta udhëzoi. Dhe po të kishe qen atje, do të mendoje se ata ishin zgjuar. Por ata Ishi në gjumë Ne i rotullonim ata herë në kratët djaft E herë në të majtë Kurse qeni i tyre rinë të shtërir Me dy këmbët e para në hyrje të shpëllës Si kur ti kishe parë Ti do të i kje nga ata Dhe do të të kaplon të frika Kështu pra Ne i zgjuam që të pyesnin njëri tjetrin Njëri nga ata Tha Sa keni ndenjur në gjumë ụpër gjegën. Kemi qëndruar një ditë, a një pjesë të ditës. Disa afën. Zoti juaj e di më mirë se sa keni ndenjur. Dërgo një njerin prej jush në qytet me këtë monedh argjendi tuajën e le të shikojë se cili ushqim është më i pastër. Letju siell diçka prej tij. Letë sillet mirë dhe askush të mos marr vesh për ju. Me të vërtetë, nëse ju zbulojnë Ata do t'ju gjuën me gurë, ose do t'ju këthejn me forcë në fene tyre, dhe atëherë nuk do të shpëtoni, kur se si. Dhe kështu, ne bëm që ata të zbuloheshin, me qëllim që të dihej se premtimi i Allahut është i vërtet, dhe që të mosket as një dyshim për oren e kjametit se ajo do të vijë. Kur ata banorët e qytetit, Po haheshin me njeri tjetrin për këtë rast, disa athoshin Ndërtoj një atyre në hyrje të shpelës një ndërtes Zoti i tyre, i një hëmëmira ta Ata që e fituan qeshtjen e tyre, than Ne do të ndërtojmë një faltore, mbi ta Do të thon Ata ishin tre veta, e qeni i tyre ishte i katërti Disa, do të thonë, ata ishin pes veta, e qeni i tyre ishte i gjashti, duke ha mendësuar për atë që është e fsheht. Kurse të tjerë, do të thonë, ata ishin shtat veta, e qeni i tyre ishte i teti. Thuaj, o Muhammed, zoti im e di më mirë numurin e tyre, vetëm pak veta din diçka rreth tyre dhe mos polemizoj rreth tyre përveç se në mënyrë të përciptë dhe për atë mos pyet askënd. Asnjëherë mos thuaj për çfarë do gjëje qoftë se me siguri që nesër do ta bëj këtë. Pa shtuar, në dasht Allahu. Dhe kur të harrosh të thuash në dasht Allahu, kujtoje Zotin tënd e thuaj. Shpresoj se Zoti im Do të më udhëzojë në atë që është më i mirë dhe më i dobishme nga kjo. Ata qëndruan në shpellën e tyre 300 vjet diellor, duke shtuar 9 për vitet honorë. Thuaj o Muhammed, Allahu e di më mirë sa kanë qëndruar. Ati i përket shëhtësia e qiejve dhe e tokës. Eh Samir, shehai çdo gjë. Dhe sa mirë që dëgjon Njerëzit nuk kanë tjetër mbrojtës përveç ati Dhe a i nuk e ndanë me asë këndë pu shtetin e vetë Dhe ledzo atë që të është shpalur ty nga libri i zotit të ndë Askush nuk mund t'i ndryshoj fjalet e ti Dhe ti nuk e për të gjetur kurfar strehe përveç se të ka i dhe qëndro me ata që i luten zotit të vetë në mëngjez dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyren këna qësinet i dhe mos i shmangë syt nga ata, te këtë tjerët, duke dëshiruar stolit e shkëllqimin e kësa jetët. Mos dëgjo ata, zemrën e të cilit, ja ke milën mos përfilëse, ndaj përmendje son, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur që do kufi, Në veprimet e veta Edhe thuaj E vërteta është nga zoti juaj Ku shtëdoj, letë besoj E ku shtëdoj, letë mohoj Ne kemi përgatitur për mohuesit keqë bërës Një zjarë që do t'i rethoj nga të gjitha anët Si qadra Nëse do t'kërkoj në dihmë Do t'u jepet një uj Si dzehja e shkryr Që do t'u apërceloj fëtyrat Sa pije e të mërshme është ajo, e sa strehimi keqë është aji zjarri. Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira, sigurisht që ne nuk do të ahumbim shpërblimin punë mirëve. Pikërisht, atyre u përket gjeneti i adnit në për të cilin rjedhin lumej. Ata do të stolisën atje me bëzilyk ari dhe do të vishen me robat e gjelbra prej mëndafshi të holë dhe armaci. Duke ndenjur të mbështetur në shtretër të lart, sa shpërblim i mrekullueshëm dhe sa vendbanim i bukur. Dhe jepu atyre si shemb ndodhin e dy njerëzve. Njërit prej tyre ne i kishim dhën dy kopshte vreshtash, që i kishim rrethuar me hurma, e midis dyre kishim bër fusha drithi. Të dy kopshtet i jepnin frutet e veta pa u munguar asgjë. Dhe bëm që mi disë tyre të rrithë dhe një lum A i pati prodhim të bolshëm dhe i tha shoku të vetë duke biseduar me të Unë kam më shumë pasuris e ti dhe kam rreth më të fort Pastaj hyri në kopshtin e vetë dhe duke qeni pa drejt me vetë vetën tha Unë nuk mendoj se kjo do të shkatrohet ndo njëherë Dhe nuk mendoj se do të arri ndo njëherë ora tështë e chiametit por edhe nëse do të më kthejnë te zoti im sigurisht që do të gjej një vend më të mirë se ky kopësht shoku i tij i tha duke biseduar me të a e mohon ti atë i cili të ka krijuar nga dheu pastaj nga pika e farës dhe të bërim më në fund njëri të plot sa për mua un besoj se allahu është zoti im dhe zotit tim unë nuk ishoqeroj asë kënd në adhurim. Do të ishte më mirë për ty si kur të kishë thënë, kur hyre në kopështin tëndë. Kështu ka dashur Allahu, nuk ka fuqi përveç se në përmjet Allahut. Nëse të ishe se unë ka më pak pasuri dhe pasardhës, die, zoti imë mund të më jabë diçka më të mirë se kopështi ytë, ndërsa në kopështin tëndë, mund të dërgoj një shkaterim nga qieli e të gdhi rafsh pa asgjë, ose të bëj që u i ti, kopshtit, të humbas në thelesi e të mos mund të gjesh kur më. Dhe pasuria e ti e mohuesit u shkaterua, kurse a i i rihë të duart për gjithë shka që kishtë shpenzuar në të pronën e vetë, e që tashmë ishte shkretuar nga rranjët. Dhe thëriste Ah, si kur të mos i kisha shëqëruar zotit tim asë kënd Kështu, a i nuk pati kur farë refi që të ndimon të kunder Allahut Dhe asë që ishte në gjendje të mbron të vetë veten Në një rasë të tilë, mbrojtja vjen vetëm nga Allahu I vërteti A i është mëj miri për të shpërbluer dhe je për fundimin më të mirë Jepu atyre shembullin e jetës së kësaj bote. Ajo është si uji që ne e lëshojmë nga qielli. Bimësia në tokë përzihet me të, por pastaj bëhet si bar i thatë, të cilin e shpërndan era. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Pasuria dhe dëmt janë stoli e jetës së kësaj bote. Por Veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira te Zoti i yt sa i përket shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Ditën kur ne do të shkulum malet, do ta shohësh tokën të zhveshur dhe do t'i tubojmë të gjithë njerëzit pa lën as kënd prapa. Ata do të sillen të radhitur para Zotit tënd e do t'u thuhet Tashmë, në erdhët, ashtu si që krijuam herën e parë Ndonë se ju ojo besimtar Pretendonit se nuk do t'ju t'saktonim një takim, rinjalljen Dhe libri i veprave të tyre do t'u vihet për para E do t'i shohësh gjyna haqarët se si do të t'merrohen nga to që gjende në të dhe do të thonë Të mjerët ne e Çfarë është ky libër që nuk pas ka lënë as një vepër të madhe apo të vogël pa e shënuar atë? Aty do të gjejin të shënuar gjithçka që kanë punuar. Zoti i yt nuk i bën pa drejtësi askujt. Kur u tham engjëjve, "Përuluni në seccde para Ademit." Ata u përulën, përveç Iblisit. A i ishte një nga gjindet dhe nuk ju bind urdhërit të zotit të vetë. Atëherë, a do të mernit atë dhe pasardhësit e ti për mbrojtës në vendin tim, edhepse ata janë armiqë të tuaj, sa këmbimi shëmtuar që është ky për keqë bërësit. Unë nuk i bëra ata dëshmitar të kryimit të qijeve dhe të tokës e asë të kryimit të vetë atyre. Dhe sigurisht që unë nuk mund t'i marë si ndihmës ata që të shojnë të tjerët në humbje Ditën kur a i do të thot Thirin i ata që ju mendoni se janë shokët e mi Ata do t'i thrasin Por nuk do të marin përgjigje prej tyre Dhe ne do të vendosim dërmje tyre barjer të Do të shohin zjarrin dhe do të binden se me të vërtetë do të bije në të dhe nuk do të gjejnë largim prej atij. Sigurisht, në këtë Kur'an ne u kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj shembulli, por njeriu kundërshton më tepër se çdo krijesë tjetër. Çfarë i pengon njerëzit të besojnë kur u vjen udhëzimi dhe të kërkojnë falje nga Zoti i tyre? apo presin vetëm që të pësoin fatin e popujve të parë ose që të vij dënimi i hapët. Në. I çojmë të dërguarit vetëm si përcjellës të lajmit të mirë dhe para lajmërues. Por mohuesit e besimit polemizojnë me argumente të rreme për ta dobësuar të vërtetën, ndërsa shenjat dhe para lajmërimet e mia i marrin për tallje. Kush është më i padrejti, ai që kur ja kujtojnë shpalljet e Zotit të vet, largohet nga ato dhe harron çka kanë bërë duart e tij më parë. Në që mi vën perde në zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë Kur'anin dhe ua kemi rënduar veshët. Edhe sikur ti ti therrasesh ata në rrugën e drejtë, ata kurr nuk do të udhëzohen. Por Zoti yt është falësi plotë mëshirë. Si kur ti dënonte ata për qëfar kanë bërë, aji do të ashtë pejton të dënimin, por ata i pret një qast i caktuar, nga i cili kur nuk do të shpëtojnë. Ato qytete, ne i shkataruam kur banorët e tyre bëndë këqia, dhe për shkatarimin e tyre, ne kishim caktuar një afat. Kujtoh, Kur Musai i tha djaloshit që e shoqëronte, Nuk do të pushojse ecuri, derisa të arrijë në vendin ku takohen dy detet, edhe nëse do të më duhet të udhëtoj për shumë kohë. Dhe kur arritën në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata e harruan peshkun e tyre dhe ai rrëshqiti në det, duke e hapur atë si tunel. Kur kaluan më tej, Musai I thash oqëru e si të vetë Na jep derekën ton Sepse jemi lodhur nga ky udhëtimi yn A i u përgjigj Shiko Kur ndaluem të ka i shkëmbi Une harova peshkun Vetëm djali me bëri të haroj E nuk ta thash se peshku mori rrugën nga deti Në mënyrë të habit shme Musaj Tha Kjo është ajo që po kërkojm Andaj u këthyen në përgjurme të veta dhe gjetën një prej roberve tanë, të cilit i patë mëzuruar më shirë prej neshë dhe i kishë mësuar nga anajon, die. Musaj i tha ati, a ti, a mundë të të pasoj ty që të më mësosh edhe mua ditë shka prej diturisë drejtë që të është dhe në ty? A i u përgjigjë. Ti nuk mund të dërosh do të me mua. Se si mund të durosh pa pyetur para diçkaje për të cilën nuk di asgjë? Musa i tha: Do të më djesh të duruhesh në dasht Allahu e nuk do të të kundërshtoj për asgjë. Hidri i tha: Nëse vjen pas meje mos më pyet për asgjë derisa të ta shpjegoj unë. Dhe kështu u nisën. Kur hipën në një anje, a i, hidri, hapi një vrim poshtë. Musa i tha, Mos vale hape vrimën për t'imbytur udhëtarët e saj, me të vërtet, ke bërë punë shumë të keqe. Hidri i tha, a nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua. A i u përgjigjë. Mos me qërto për atë që harova, edhe mos me ngarko me vështirësi, Në punët e mija Dhe që të dy Vajzduon të ecin Deris atakuon një djallosht të cilin A i hidri e vrau Tha Musaj Përse vrave një njerit të pafajshem Që nuk ka vrar as kënd Vërtet që ke bërë një pun të të mershme A i u përgjigj A nuk të thash se ti nuk mund të durosh me mua Musaj Tha nëse pas kësaj do të të pyej sërish për çfarë do djeje, atëherë mos më mbaj më në shoqërinë tënde. Tashmë ke arsyet të mjaftueshme nga ana ime për të ndarë prej meje. E që të dy vazhduan të ecin derisa arritën në një fshat dhe u kërkuan banorëve të tij që t'u jepnin për të ngrënë, por ata nuk i pranuan mysafir. Aty ndeshën një mur që ishte duke u rrëzuar Dhe a i hidri e drejtoj Musaj tha Si kur të kishe dashur ti, mund të kërkojesh përblim për këtë A i tha Kjo është ndarja ndërmjet meje dhe teje Unë do t'i shpjegoj ty ato gjëra për të cilat nuk munde të durosh Saj përket anijes A jo ishte pron e disatë varfërve që punoni në detë Unë desha ta dëmtoj, sepse prap atyre gjende një mbret i cili merte me dhunë qdo anije të mirë. Sa për dialoshin, prinderit e ti ishin besimtar. Ne e dinim se dashuria për të do të qonte ata në të keqe dhe mohim, dhe dëshiruam që zoti i tyre në vend të ati tu jebte një më të mirë, më të pastër dhe më të mëshirë shëm. E saj përket murit, a ju ta konte dy djel moshave jetim në qytet, dhe në të gjendej një thesari tyre. Baba i tyre, kishte që njëri i mirë, prandaj zoti ytë, dëshiroj që ata të arrinin moshën e pjekuris e të anëzirnin thesarin e tyre, si mëshirë nga zoti ytë. Unë këtë, nuk e kam bërë si pas gjykimit tim. Ky të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është shpjegimi i asaj për të cilën ti së munde të duroje. Ata, hebrejt, të pyesin ty Muhammed për dhull karnejnin, thuaj. Unë do t'ju të regoj disa lajme për të. Ne i dham ati mundësi në tokë dhe i dham mjete e rrugë për të arritur qdo gjë kështu që a i unëmis në një rrug. Kura rriti në vendin e përëndimit të djelit, pase a i po ulej në një burim të zi balte dhe në afërsi të ti gjeti një popull. Ne thamë, o dhull karnejnë, mund t'i ndëshkosh ata, ose mund t'u bësh mirë atyre. A i thaë, sa i përket ati që bënd të këqia, ne do të ndëshkojmë, e pastaj do të kthehet te Zoti i vet, i cili do ta ndëshkojë me një dënim të rënd. Sa për atë të që beson dhe bën vepra të mira, atij i takon shpërblimi më i mirë dhe do t'i premtojmë atij lehtësi era. Pastaj, ndoqi një rrugë tjetër. Kur arrriti në vendin e lindjes së diellit, ai e, e pa të lindtë mbi një popull, të cilit ne Nuk i kishim dhe në gjë për të mbrojtur nga djeli Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithë shka për të Pastaj mori një rrug tjetër Derisa kur arritin në mes dy malesh Gjeti rëz tyre një popull I cili pothuaj nuk kuptante as një të folme Ata than O dhull karnejn Vërtet Je gjugjët dhe me gjugjët Janë nga të restarë në tokë A të të japim një pages që të ndërtosh një pend midis nesh dhe atyre? A i tha A jo të cilën ma ka mundësuar zoti im është mëj mirë nga pagesa juaj Por më ndimoni mua me krah Do të ndërtoj një pend midis jush e atyre Mësilni bloqe hekuri Dhe kura i i rrafshoj dy anët e thepisurat maleve Tha Fryin i zjarit Derisa hekurit të skuqet si zjarri Pas ta i tha Mësill një bakër të shkryr Që ta hedh në të Kështu Ata I e gjugjet dhe me gjugjet Nuk munden që ta ka përcenin pendën Dhe as nuk munden që ta hapnin vërim në të A i tha Kjo është mëshir nga zoti im Kur të vi premtimi i zoti tim a i do të arrafshoja të pendën. Premtimi i Zotitim është gjithnjë i vërtet. A të ditë, ne do të bëjmë që të vërshoj njëri mbi tjetërin si valet e detit dhe do t'i fryhet surit e do t'i t'u bëjmë që të gjithë së bashku. A të ditë, do t'u atregojmë haptazi, gjehenemin më huësve, të cilët i kishin sy të mbuluar para këshilave të mija, dhe të cilët nuk mund të dëgjonin. Vall, a mendojnë mohuesit se do të mund të zgjjedhin robërit e mi si mbrojtës në vendin tim? Ne e kemi përgatitur xhehenemin si vend banim për mohuesit. Thuaj. A doni t'ju lajmëroj për ata që më së shumti humbasin nga punët e veta? Për ata por pjekia e tucilve ka qenë kod në jetën e kësaj bote ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira këta janë ata që nuk kanë besuar në shpalljet e Zotit të tyre dhe në takimin me të punët e tyre do të fshihen andaj ne nuk do të vëm kurrë far peshë për ta për veprat e tyre në ditën e kiametit shpërblimi i tyre Do të jetë Djhenemi për shkak të mohimit të tyre dhe për shkak se talleshin me shenjat e mia dhe të dërguarit e mi. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të kenë për banesa kopështet e Firdeusit, ku do të qëndrojnë për herë, duke mos dëshiruar asnjë ndryshim. Thuaj sikur deti të ishte boj për të shkruar fjalët e Zotit tim sigurisht që ai do të shterrej para se të sohesehin fjalët e Zotit tim edhe sikur ne të fillnim si ndijm edhe një det tjetër si ai fuaj un jam vetëm një vdekatar si ju që më është të shpallur se Zoti juaj është një Zot i vetëm kështu kush shpreson Takimin me Zotin e vet. Le të bëj vepra të mira dhe të mos i shoqëroj askënd në adhurim Zotit të vet.